Paris, Europas huvudstad, är äntligen befriat från tyskarnas ockupation och författarinnan Marika Stjernstedt uttrycker den lättnad hon och resten av Europa känner inför detta. Vi tvekar väl knappast någon av oss om att beteckna den 23 augusti 1944 som denna månads främsta dag. Den dag då den avskydda hakorsflaggen rivs ner från tinnarna på Paris stadshus och andra offentliga byggnader och från den klassiskt stolta triumfbågen och trikoloren med sin över hela världen, välbekanta tre färgfält återfick väja mot sommarhimlen. Hävderna har nu antecknat den dagen. Liksom de fick anteckna sorgdagen i juni 1940. Då de tyska herrarna genom ödsliga gator hälsade av bitter tystnad marscherade in i Europas huvudstad. Över fyra år av fångenskap och förnedring är nu praktiskt taget tillända.